Zotin tonë falënderojmë për këtë falë udhëzime, kërkojmë sallavat dhe selamet për shëndetjet më të begata mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shoqëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndurojmë dhezer pa ndonjë para hyrje do të vazhdojmë në vargun e ngjarjes së Jusufit alayhi salatu vesselam ku jemi duke marrë nga, nga si cila uh, periud e jetës o Jusufi a.s. Uh, pjesën më të rëndësishme që pastaj nga ajo pjesën zjerë një mësimët e duhura dhe mësimët e cila të kanë zjerë djetarët e muslimaneve. Kaluam uh, a jetët ku Allahu gjelluar në të regoj se Jusufi me gjithse dhëtë bëhet pengamber Allahu e së provoj që të shqitet edhe atëm me një qmim shumë të Shumë të ullët, deri sa, tha Allahu të bare kjo e tjara, ma dhja ta donin të ajipnin edhe papare, vetëm të largonin qafës, prej, prej vendit ku ishin dhe zrit dhe zvete vetë. Nga ajeti 23, kush do me përqel me mushaf, dhe ajeti 24 dhe më andej, dhe dha shohëmi se Allahu gjillegjellu tani e kalon Jusufin a.s. nga sprova me vështirësi, në sprova me mirësi. Pra nga sprova me mështirësi, Së kamje dhe goditje në sprovën me kamje dhe bullëk Pra, prej në bunar, tani Allah u gjelore e bën Që Jusufit të sprovohet në palat Në shtëpin mbretrore Këzotë i onë të bare kje vëtërra kësh përgaditur që aty Ajta të regon vetë vetën e vetë Ma dje shumë brej muslimatëme Kër ju kujtohët surja Jusuf Apo kër e përmenin Jusuf, Jusufit në lejë salatu selam Nuk ju shkondërmen po sprovë e Po sprovë me grujën E sot do të kemi këtë, këtë periut të jetës Su Jusufit Alehi Salatu Alehi Salatu v'selam. e Selam Pra, Allahu Gjile Gjellalu E tregon tani Se Jusufi Alehi Salatu e Selam Sikur që u balavachu me bunar Sikur që u balavachu me vlezrit Goditin e vlezere A i njeti, ky bamerës Ky pengamberi mirë Qështë ta pengamberi Alehi Salatu Sa në bujarë i më i madhë Do të përbalonë në një sprovë më të madhë Cila është ajo sprova me grujën اى prince ministri che ebleu n na palestin e dorgoi n n egitto fa dallahu jalla jalaluhu nel qur'an na sura yusuf ayat 20 23 a'udhu billahi minash shaitani rajim warawad warawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqat alabwab wa qalat haytalaq qala ma'a dallah innahu rabbi ahsana mathwa'i innahu la yuflihu adh-dhalimun Tani Allah u gjitha që përthot Thot, thot hu, leti, fi Tani vini në revëzër dhe Tani duhet normal të paracit një para e, Do më dhe në mendjeve t'juve Syretin e Jusufit në palat Një palat shumë i madh Qikur që është e një urë në palatet e Ejiptit të vjetra Për adhja dhe të sodit Shpit mloja të cilat janë shumë të gjata Shumë të gjata në kulme dhe qatit e tëre Dyrë t'i kanë shumë të mëlloja Dhe aty ka shumë shërptor Dhe njërin nga shërptorët ishte edhe vetë Jusufi Ali i salatë vë selam Dhe në mbretri, që ta kuptojnë anjarje Në mbretri ka disa për regullave të mbretrijes Rënë gjdo mbretri ka disa regulla Prea regullat cilë është është se në mbretri ë, Mbreti dhe mbretresha Princi edhe princesha ata të mëllojtë ministri dhe gruja e ministrit, atyre zgudzonë kërkush me oathi regullin. Pra ata ku t'hinë më balat. Nëse përshemu, ajo thotë mshelma derën, zgudzonë me e qelë derën, shërptorit deri sa ti thoje, mreti apo mretresh atë qele derën, rëzgudzonë me lëviz. Nësa ajo i thotë mere këtë bukë, lërgoj e piktu, ajo, me largu me një ajo i dhëtë me lërgu me njëherë, ajo rësish i thoi mretë. So, mbraj, qka doje banaj, më shele derën dili ashtë Abo, lërgoj u tash, e kështu më ra Rëjmë që të ngatë, qka doje me bo Tani kjo është skenap, kjo është atmosfera Në nësiren, Jusufi tani gjindit Jusufi gjindit në palatin bretror Po kjo ëmë, ëropë I shqit Eblejti, ai qka tha Allah u te bare kjo e tera E ledhi shterahu mi misra Ai princi, minisi që e blejti nga Egipti Tani qka tha Allah u te bare kjo e tera Dhe se këtu kemi te i kaluara. Tani Yusufi alayhi salatu vesselam 10 vjeçar, 10 vjeçar. Koha ku ka ndodhur ky ajeti, tani çka e përmend Allahu te bareke o tele për provokimit, ka qenë diku 18 apo 20 vjet, apo edhe pak më tepër. Pra në moshën më të uh, fuqishme të vlimit të zjarrit të Ebshit tek një burr, apo. Dhe ajo, ajo nuk ka qenë në moshën e kësaj na. Ai nuk ka qenë në moshën e Ektina. Yusufi alayhi salatu vesselam Kër e ka rrita jo, ajo ka po pardjali jo Dhe kër kanë fillu të kaj më shpa shenjët e burriës Ajo ka fillu më lidhë shumë me ta O syte e Jusufit a.s. Pami e Jusufit a.s. Trup Jusufit, gjithë shka ka qëtë të reje që për këtë grujen Tek Jusufit a.s. Por Jusufit o për nga mërë O shumë i bukur, por o për nga mërë Qëka të të lau u gjilu ala? O arau edhe të hulleti ho e fi bejti ha Pasit që ajë siluaj Rështëpia është të saj Ajo është mërëtresha ati Ajo gruja e minisit Krye e minisit të, të Egjiptit Thotë Allah u gjeluala O rao edhe tu Herë pasere e ka E ka sil Rao edhe Oshë kurisil është dikuj në për epsh Kurisil është dikuj në për meran shtrat Kurisil është dikuj në për qovë buri Apo gruaja Kure bankit vej për përshfar Për ta josh Për ta provokue Për pra Ja qetë graskën qaj, të bien ta. Pra ajo këtu kanar për shembull ka përdor fjalë. A vdon? Ka përdor fjalë. Tani Allahu nuk ia ka përmend nuk, çka ka përdor ajo. Po kjo është e njohur. Andaj komentatorët çfarë kan thonë? Allahu nuk i përmend gjërat të cilat na i dimë si se çfarë, çfarë raport çollë. Na e dimë si një gruaj e provokon një burr dhe ana sjelltas. Andaj thotë Allahu u rawadtu har her pasaira, ka filluar me e provokue, provoko provoko. Kjo çka argumenton Vezir se kta ka bëhu shpesh. Nuk e ka bobo, njëherë ka duru Jusufi edhe e kryti mobil, jo Ajo për ditë e ka provoku, për ditë e ka provoku Dhe shka është ma interesant, që ajo konë rob, ajo i ka thonë hecë këtu Ajo i ka thonë Jusufit, hecë këtu, rikë tu, u lukë tu, hane muve Ekshtu me ra, nëse robu konë A, Kjo rëp, Jusuf e ropë të baba, të e te buri i kësajna Pra shka, shka të thoi graeme që është të banë Ama jo me bat punën e likë, hasha vë kella Thotë Allahu Gjilvara, Te shtëpia e të cilës jetonte Yusufi. Po pra, nuk është shtëpia e Yusufit kjo. Kjo është shtëpia e Asajda. Por në shtëpi vetë ajo e ka provokuar Yusufin alayhis salam. Thot Allahu jilau an nafsihi. Domethën sigurai ajo e provokonte ky shtyhe. Jo. Jo. Do ta shojmë pastaj ngjarën me Avon. Thot Allahu jilau wa khalaqatil abwab. Dhe i kam shël këtë dyrt. I kam shël këtë dyrt. Pra ka urdhua, mund të shël këtë dyrt. Edhe këtu vëzë ka ardë komente 4-2, 7-2. Domthon me gjithë se s'ka guxue shërtori me hi pa lejen e saj, ajo për shkak se e ka bëu planin masmit ditë që mundet sipas asajna, i kam shëll 2. Domba gjithë se shërtori zguxon me, me e qëtërë, të çelërën, çoftë dha ajo një. Ajo i kam shëll 7-2. Edhe më vonë ka thonë atë shërtori largoni ju. Mos 7-2, atë s'largoiu. Dhe çka ka ndodhur zot? Çka ka ndodhur? Sot Allahu i jë Lelal. E kam shëll 2 edhe Tu normal ka në komendisë U ka zbukurue Edhe u ka ndreq Qikur ndreqen të princesha Dhe ajo i ka Sfar mundësi ka princesha mu zbukurue Kur ka mundësi Njana prej gravet thjeshta mu zbukurue Apo Qikar njërë njërës i thot A i e ti filahënja Se s'pot një pishminkave të shumëta Apo Edhe paraminok kjo që ka bohe Thotë Allahu gjelala I mbili dyrt Dhe kalet hejtelek I ka mbili dyrt dhe i ka than Hejtelek Jakum kje Jaku jam Apo ka ardh, tu leke Unë jam ba hazër për tyje Unë jam ba gati për tyje Thotë Allahu Gjellë Gjellalu Tha Jusufi kalë Maad Allah Maaz Allah Allahu narujt Prej Allah o të kërkojnë mbrojtja Nuk e bajket vejpër Asnjarë, maad Allah Thotë Zotë Ion Gjellë Gjellalu Tha Jusufi a.s. Innehu Rabbi Ajo është zotënia jem Këtu ka ardhë Zotënia jem, ndy komente Zotënia jem, pra Buri jëtë më ka ble mu Edhe unë jam shërptori a ti Dhe ajë më ka borë mirë se më ka morë Prej bunarit më kam bru palat Ajo zëtnia jëmë Ajo shefi jëmë në kuptimin njërzor Dhe kuptimi dytë që kam, kam edhu shumëre djetare Innehu rabbi Nga se fjalla rabb Që dojnë anë alhamdulillahi rabbil alemin Fjalla rabb në gjuna rabb e për dorët Edhe për zotin e madhë Subhanehu e tjalla Edhe për zotin e shpijes Rajë tani do i thotë Celi o zoti i shtëpisë këtu. Të ai ti thon Celi Allah i shtëpisë, Celi pronari i shtëpisë, pronari. Pra fjala arab përdoret për pronarin e shtëpisë edhe për zotin e madh. Ktu kanë komentuar dietarët çfarë është për Celi. Disa kanë thënë, ai është zoti i hem, zotnia i hem. Qosh. Shefi, ai t'i murmurun mua o burriot, smuj me vone këtë mund. Dhe se vaj kur këtu mund. Dhe koment dy i dytë është ai është zoti hem Allahu xhelalul. Çmkarruit dhe zguxoj me e ba kët vepën. Të dallojë dhe lloja, ahsenë mathuaj. Dhe kjo argumenton ahsenë mathuaj, që shto çe qosëm dhe mi, sa i ka dhënë ajo zotnia jam burr jot. Mund ka rujt nga nga ndërua. Dhe shika se nuk e ka harru. Çka i thanë liderat e kaluar, e përmendëm. Çka i tha kur e kur e mor princi? Çka i tha Grizvet? At krimi mathuaj. Ai ka rrikën, edhe shtratin, edhe kretën, edhe veshën, kret ndëroja. Këj banja mës mirë se mundet. Se këj ka burr i mirë, ka djal i mirë a shpresohet viktime me përfituna. Tha Allahu ju lula, tha Yusuf alayhi salatu wasalam, më kanë dhëru dhe më ka bërë mirë dhe më ka bërë shtrat të mirë dhe karrige të mirë dhe dhonë të mirë dhe më ka bë, më ka bë më uni i privilegjuar. Tha Allahu Gjilwala, tha a. S. S. ju lula, tha Yusuf alayhi salatu wasalam, inahu la yuflihu adh-zalimun, sepse me vërtet zullumqaret nuk shpotojn asnjë herë te Zoti i vet Subhanahu Subhanahu Teala. O vlezar dikto, tani e keni pasur skenën, pas sa do të vazhdojmë me Elallahu Tebarek, ayetin tjetër që ta komendojna. Çfarë mësojmë ne nga nga ky rast? E para që duhet ta marrim nga ky mësim që e përmendëm shumë shkurtimisht ditërat e kaluara, është se tani kit këto pjesa, vlezar, deri në burgosin e Jusufit alayhisalatu wassalam, deri tek ayeti rot e 5 do me këtë këtë rvatë jo na, zotin e rot mirë po këtë këtë rrofëuti që lexhësh ka gjenti për shemb me i kallzuti di kujna ç'ai ke poni rast ç'ai ke poni rast çish një gruaj provo konibur shka ndos zakonisht ç'ti shkajit i, shka i, i kallzua ja xhermand pikri por kur kur e vishkoj kështu kur u vesh kështu apo njerëz që rrofën çka bajnë Rëfejn me epsh, rëfejn me të kanëme Edhe rëfimin nga se njëra prej Pse shkuj njërzit rëmane Sepse rëmane jo vetë kënatësi e shpirti Kur të rëfejn E, e poshqit që i ka që i kishë pas këso Po lej me posh parflok Po dijarë su këshyrke Eksu me ra Njëri që ka dhot Lej o la kështë më shumë Shikovezër Allah unë a rëfejn Derin majën, majën e zjarëmijës Ti së provokohë shfare Bile, bile, e meri nati këtë gruje Pse po e provokon kjo Jusufin e ndërshëm Pse këtë qiltërsi E cila, o, oh, zhvetë Jusufi a.s. Ti e meri nati dhu Dëmon, ti e këtë far Dëmon, hidërimi mbi këtë gruje E dashni për Jusufin Për shfar asyje? Me gjithse për shka për rëfeje Dhoma vetë, shtatë dyrë janë bil Për shfar? Për më bëzinaja Kjo dhe shfar, shfar argumenton, ka ndonë djetarët E debi I rëfim duke mos ngjall e psh tek njerzy. Kjo na e mson dhe Sulejman. Edhe kur rrofimi konkret. Provozojna kur dojna me rrofie, kur dojna me kallzu ti puna. A keni bashë po rrofena? Apo, a keni bashë rrofena? Po Rrofem njatë formë që, form që domthon ne e provokojm. E provokojm domthon atë dëgjosin se ku ku për ti. Kanë ardhën me than, o o valla, ma le të kana kon me pa unë sesa ti gjatë këtë përshkrimsh këa bane. Në këtë gjendje do shumë për muslimanëve. Anad vetë për shkak të thënë se është i haram në rrugës. Mo shkojmë ato do dost, dostave këtu. Sidomos vera, apo. Hoxhës po rrihet kërka. Po shika Yusufi, do ta përmendni Ibn Qayyim al-Juzeyri do ta përmendë se si kanë mbledh kushtet e zinajës, matleta në dënia e Yusufit dhe s'ka rrugë. Anaj ato se po shojmë la kuritë, shojmë zhveshje, shojmë harame, shojmë provokim. Po çka do, mbyllë. Mshale, von, mos ia mos ia nxit njerëzve epshit ala më shumë. Edhe ala më kesh vëzër kjo kur ju bota triniës. Shumëni martu mi folni beçarit. Ku ku parti o vëllah. Çish me kukurpërtije? Po ti faktikisht këri debatja atina. Shiko vëzër Allahu na rrofën pa na nxit epshin. Mir vëzër na këtë dinyar ku lezonën këtsurën. Kur'an ose namaz. Po nejsë na fatkeçia që nuk e kuptoi la. Po kur e lexon shep apo kur e dëgjon rrofimin. A thu subbo më ngukë të rrofim se po provokona. Aqadiku gjithu mboqë thot kur po lexoj skeçure po dut më e kalu valla se supooj më e duru ata. Çka? Pse? Fjala e Zotit. Andallazulet më sohemi çikut rofena, ku t kallzojna diçka. Mos t'ja mos t'ja xjit na hepsin alla më shumë njerërit. Su dil ke ka çarshi ja valla. Pse valla su dil ke? Mos vet. Apo made e shon edhe një problematika, çela Allazër. Për po shembull na e din në Islam, njerëzit lejohet të martohen më shumë se një gruaj, apo. Made shumëca sahabëse kanë pas ka 2 gra e ka 3. Ma tjetë tabirin ka 2 e ka 3 Për nga mesu a mi ka pos 9 gram Me edhim Allahue ka po havadh mi martu e 4 gram Apo Po qka i qena disa prej muslimane fatkecisht As nuk ka i zoti me martu ditën As nuk ka i zoti me mqilgojër Ovo jam martu e pa fol Jam mus A kini pa zagonisht U plakëm me ka nja Qa e tu fol Pse ti du është bashkëzimish me e vol këta Si shmikon kur fërbura Opsetë dushmën aziz me qom kur farbura. Si ti je zbursh, kam ardhur ditën e mëshël e kët mohabet. Kjo çka argumenton dozor, se ti nuk e, e nuk kujdesesh për disiplinën e të folurit. Pejgambësi nuk ka thën, "U plaq vallahun shumë. Jo ha, as sahabët, e kam orditën e kam xhel kaptinën. Nëse duhet e dyta merre. Ama e, edhe të katërtat patë qeci çela, por sheh mo ti nuk ruhet edepi. E kanë i grujë. E kanë i grujë. Edhe çka ban, vazhdimisht. Allahi edhe ditën ma ka lejuar. Po te ame gruën tonë do më bëket mëbeta. S'ka grua mbollë që thot, "Haide martoje ditën." S'ka haroj ata. Nuk ka. Do mundë, xhelozia e ta është e madhe. Do mundë, a ajo, do mundë kujdesi i gruajës të të ketë veç ty janë shumë më madh ashtu Zoti ka kriju. Mos ia ja provokon kta të ta nxjerrësh ti para sheriautit. Ha, Allah e ka leju, mos po do ti më bëh haram. Jo, besa ka gruaja që, që do më bëh kë haram kët punë. Së del pi feje. Së la do gruaja mbollë që thot, "Ç'lejohet burri më martoje" Ajo del pifeje Del minjar pifeje Pse begamberi mëme i ka pos Ale i srasan nan gra Apo Dhe plot pisa avë i ka pos Përmi 3-4 gra Përmi 3-4 gra Dhe kjo poliga, Poligamia Martesa ma shumë zekruje Ama Nëse ti ka plot për muslimane Dojnë më martu vesh një kruje Apo E ki shaj i band Që në më zako në shkando Kur gja jo piti jo, Kur gja jo piti Qish për kur gja jo? Ka njëri do më martu Vesh me një kruje Pengamberi jo, sallallahu aleyhi sallem Kure ka pas Khadijën, radijallahu anha Deris a i ja, ka vdeka, jo, s'ka martu që tërgruje Deris a i ja, ka vdeka, jo, s'ka martu që tërgruje Dhe martesat e pengamberi sram Nuk janë ka në psharake që shna kujtojna Jo, ja, a i ka pas për misjone Ka bërë kabile, mitësi U ka bërë dhandër i kabiles Po shumë, ja ka morë safijën jehudive Që jehudit me nalë pa ka të hëzën e madha i tina Sa ta, tashkure ka në b Çto e ka kshir pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E jo sigurisht e kshirna na. Anashalloh çllimi i kësaj ngjarje edhe këtij rrëfimi është që nevet na edukon mënyrën e të folmës. Kujdes si fol, kujdesi, kujdesi po shkruan. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar njerin i cili e bën nijuna, ç'është nijë ka bó. Ai e bën nijuna më atë pas e junoaj, çka thot as vot të gazoj prom çka gumbo. Edhe kët çajtonos tash. Shaka e bó o luç. O jom volta noton. O shefalda noton. Mos e rofijë unoi. Se ti kurit rofijë unoi në lëmë gjuna. Ka thën pejgamberi jon Sallallahu alajhi wasallam, Allah i fal kit junachartë umetitëm. Pos atash ka dalin publik. Atash ka dalin publik. Atash ka kallzojn. Pa Allah ko komba... edini, Zoti na lut. Anatisha madje do edhe edhe kush shkruajn poezia, që janë edhe poezia letrare. I keni dëgjuar kush i ka dëgjue, kush i ka dëgjue, inshallah i dëgjon doni har. Ka shum çgjun poezi letrare. Ai ka kulluat ti do kallzu për Junah. Ku ka kulluat ti kallzu për Junah? Se si kam ezhiga ajo e kjo. Andallaz e mësoim nga surja Yusuf, se Allah mezi se na kallzon kshire u mrin flaka këtu. Flaka mrinim. Amba ti unë nuk të provokoj nepsh. Pse? Se qollimi është me ndal. Andaj shigo, Allah do të ajo i msheli dyrt, ama Yusufi jamsheli, jamsheli mundsit. O ti sa duhesh msheli dyrt. Unë ti kputi krejt ta rrohet e andorëve tua andoj shohemi nga kërrufim që ta mbajë një lloj disipline të rrufimit kur të rregosh kur të kallzosh kallzosh si njeri pejgamberi nuk sa se më marrë kët rast nidit për ditë ardhi gruaje te pejgamberi sa më të zakonet e gruajeve zakonet e grave apo nëse ai ishte mësuesi i njerëzimit sallallahu alaihi wasallam atë filloj pejgamberi më ia çu të rthorrasi të rthorrasi se i vikë mohrem i thon ashtu apo Edhe përgjën samë pithot të rëthora si Por shemë, dhe po Njerëzit dhe sot kërë shkojnë por shemë në Zotit ju në derovë në nevojtore Qishe përmenin me, me sinonim Tho të të ndroj një abdes Dhe shiko sa shpreje e bukura Të ndroj një abdes pëse nuk, nuk thuti të shkojnë pika pika Jo, të ndroj një abdes pëse Që më stingloj e keq Apo Apo thu por shemë kam nevoj Pse kam nevoj Se nevoj janë dhe buka edhe uji. Edhe fjetë, që në bojë ja. Po ti kanë ardhur ku shkon ndajvojtorë, çfarë thon? Ma hijsh me thon, me kam nevojë. Ka du me ndruni, ni abdes, çë më është, çë më është prem mahishëm. Përsa filloi kështu mi kallzu. Ajo s'po të marr vesh, i thoj kë. <laughs> I tha po jam sa thim. Hem vetë gruin tim. Tash, unë s'un të kallxoj ti e ato detajet që ti i ti lib, integruaj eva fol me ta dhe miruvesh. Allahu do shikoj penga sa mi vjen të marrë shumë. Thoin sahabët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i vjen të çash marrë për ditë sikur që i vjen natën e dhandrijës nusës beqë marr. Për ditës ashtu e ka pas marrë. Ai um lënte në marrë kukuz zot i madh. Kjo kam pejon sa, dozë edhe kjo nuk eve na duhet. Andaj Allahu gjë na mëson neve. Kur edhe kur të folë, që Allahu po na kallzon neve. Apo doni menin injorë, kam rënë flaka, ama nuk ju provokoj. Kështu do zë duhet edhe na me pas, para syse ku të rrofej me ku të kallzojmë e ku të kallzojna dikujt na, duhet me pas para syse mundimi me nzi tek aj një paknaçi një epshi nj, nj, nj, nj, nj, nj, cili s'ka mundësime u kontrolua kjo dhezër është e para e ditë dhezër që e, e, e mormi nga kjo cilë dhezër se thëtë Allah u gjitha e leti hu e fi bëjti ajo e ka provoku e që Jusuf jo konë shpitsaj kjo dhezër shka argumento e njëtar të rao e dhe uh, veç preja kur anore gjuna argumento në par të kërarë se ka bo një herë një herë e ka provoku një herë, djë herë, tre herë dhe të herë, një zë të herë për t Ajo është ati, ajo e ka rritë ata. Ajo, aja ta a jo, a më më bëhe në përbërtejtë të dhe përbërë, ajo e ka filluhe. Një, dë, tëre, katër rratje. Kjo vëzëshka argumenton se e, Jusufi a.s. nuk i ka rezistu e njëherit. Njëri më thonë, vala vetë njëherë edhe unë njëherë e kësha pështu e. Abo, që unë njërë më ka provokur dikush, njëherë po u bëna burifor dhe i ka. Ama jo, vëzëshka për ditë që ka provokuar, për ditë çka ka fal Allahu i جل وعلا e ka provokuar. Dhi ka pas mjetët. Se kur ti kish mjetët dashum, ajo pare, ajo pa sonike, ajo zengine, ajo an shpinë në vet. Kjo Arab, kjo Arab që kizguzon mi thon, "Kizguzon mi, kytët më vol me respekt me ta. I dëme vol me respekt me ta." Ata shikojnë se ka thon, "Innahu rabbi." Mfun ka thon, "Mare, zotnia jam ashtaj. Burr jo të zotnia jam. Ajo është çamkar ujt, ajo çamkan zelbi bunari." Dhe se shaqu më ndon kjo. Se muslimani kanë mundi provokot për ditë. Pa i dit me ball durim. Jo, Njëri më thon, "Këshilla, ti nja, një një dhjetë herë të më provokosh ama ka një mletëa upi sa obrënun." Apo, apo ka për plot musliman, për shembull e bën plankrija, kishërë thot, "Deri deri që të bësh sabur. Po me më bëm muxhindun në një pallat, a kishë po sabur muxhind në pallat." Se ti si për shembull ka njerëz që thon, "Elhamdulillah jam të rujt vetën." Mu kon që tu e arrum vetën. Sicili Pinejo vezër duhet më bën në jetë, çn çfarë do gjendje që të jam unë skishaboca të vaj për t'lik ju me von jetë a e dini pse o zot sepse çikini jetë çikini jetë se kur nuk e vaj kët punë ka rujt Yusuf alaihi salatu sallam bile bile këtu nuk i ka thon pse gryes i thon tut ju allahu i ka thon do t'ju allahu ka thon marë burrjat pse i ka thon mar do vim pase se ajo se ka marr vesh allahu ka don njerëz mi thon kush i frikallahu do te lebet i allahun e du me e boget pun andaqet se shika Yusuf alaihi salatu sallam Namn sonave me kësajna se provokimi një pasardhshëm, 1 herë, 2 herë, 10 herë, 100 jo herë nuk e bani këta me thënë valla, ball 99 herë durova, 100-ën smui me duruam. Jo, ozë, kimi duruam 100 herë, e ni mi hat derisa shpotojlan nga kjo dunjalës prova të kësaj dunjaje. Dhe këtazo nuk kovën për provën jo e zinajas dhe yoshës, por gjithas, por gjithas provat. A u na me thënë sigurisht tash Ramazan. Vullai, agjërova gjashtë ditë apo tash ajo deri fona, po valla deri në fundu. Derisa të bëhet Bajram. Andaj duhet me bo sabrëve zëndunja, dhe sa të bëhët bajram gjennet. Një një dhëtë, bëllahune, ajdi pikur e më du bo sabrëve, kur kush sa të ma ditë? Po që të Jusufit, kush ati a ditë? Kush ati a ditë që të Jusufit? Allahu gjellu ala. Veç Allahu të adi, andaj ti ban sabrëve me bo bërë bajram të gjennet, Allahu të bare kjo të tëla, Allahu në bo pi gjennet live, ja rabbel alemin. Gjithashtë të lezer, nga ajo që e marim nga uh, kjo uh, n وغلقت الابواب ده مشايل الديرز اشكargu argumenton doz se qënao do ban vetmi dhe sigurisht doz te parat e muslimanve kan tut shumë vetmies apo pejgamberi jun sallallahu alaihi wasallam dunyas nuk i ka qar janeb nje an i cili ka pluhros kan te tina rrugut allahu jilana luft dhe i dyti i cili vetmort dhe kan per allah te bareke o teala shigunin vetmort dhe kan per allah te bareke o teala ka thonë çdo dy njerzi në xhenem i haram e ka mbi prek. Allahu nav, trupa tonë që xhenem i di ket haram me i prek. E pse allë zor vetmia, pse vetmia, se në vetmi njerzit bën gjunoja. Para më noni njerëri, në çad vend ku shumica e njerëzve bën gjunoja, kike kanë për Allah. Që u kivatën dom, mund të çka smosh me vë, mund të më një telefon, mund të më një televizor, mund të më fol, mundika, mund të më mbyll me dikant vet, çe. Para më njerëri, ozër Hënç është u vat, kërkon se ka, ke mundësi i kujtohet Allahu edhe kanë. Thotë pejmam çiti Allah, ç'ke dinerit? Thotë xhanem mos ia prak trupin. Se kjo është vetmia e bexhonoj. Shumica xhonave ze kur i bën njerëz në rrug, an vetmin. Andaj ku erdhën këta kur kujtën punuar vllavin e vet. Natun. Natun. Pse natun dhezën? Se si nisi në i kallzon si, si, si turrejt. Erdhën disa njerëz te Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. 33 muslimanëve dhe sahabia i tretë i sahabëve të pejgamberisë sa selam. Henan Spinotina, edhe ju ka ju Tha Uthmani, ato kishin në detyrë në punë, edhe Henan ju tha Uthmani të eraher kur të hynë në spiteme, mos kishin rrugën zynone. Shikojëz, armonis varëmo ti e takon njëri thukshël edhe. Çareh ul piç kafe me mua, mos mos i kullot sint. Çka të vjen mi thon, çish me valla po kujditë që nuk më kullot sint. Athen çka më thon? Ai tha i dhan jo ja, o prisi muslimane, po ku e ditë se si na kenë kshir, tha po m kallzojn sy të ju. Po m kallzojn sy të juve, haram. Andaj këta ardhn natën që mos ja u shohë baba sy të Jakubi, sy të kallzojn që jena se na dukojt. Andaj kanë dhënë arabët nuk kanë nanasi ajo çka paguhet me parë. Për para, anat, kur i ka ditë dikush, pse mos e ka pas nënën? A bas ka pas halla ose teze? E ka marr por shemoti grupi familjar, e ka paguajti një gruaj që din me vajtur, ka don çe parrat, na ka deg nëve djali kaje. Anaç çe kanë thon, ambas din me kajsin ana than, si nana kjo. Te nana kanë original, kjo ka për parë, bëmi parrat edhe. Apo, andaj por shemoti akipo, njerzit kur knojn, ndash ilahia, ndash kajka. T'ja menon se ajë ajë po në me hata për jetuata. Jo merse të të martoje dhe at bëmi parrat. Kështu ka thën gjithmonë. Vetmia e bie gjunoin. E nëse vetëmia të bjevë dhezer Dhe vëshmërien kjo një velilar Qikovë dhezer kjo janë byllu i dyrt Andë dhezer të ruhe mi nga byllu i a dyrve Kur ti e shvet Kur të qe kur kush Apo, andaj e nari dikush prej tabinve Njanin prej o gjalarve të tabinve Dhe i tha dikush për gjematlive O, është ma jep një në sihat Se po bin gjuna Qa i tha Mës tjetësini, zotitësini, majnë në qmumë të ti Kini pati sa njërë dhezer Dhe ne Wallahi do vjer, do puna vjen marrë më pa para njerëzve. Apo, wallahi ka njerëzit të cilat sigurt që ka thonë Abdullah ibn Abbasi, tutet ku tja çelë derën gruaja çikavat. Apo i dridhë xejmë, do çka hina pam pam vet mua. Apo i, kjo kjo kjo u ndodhë zot. E mirë zot. Po ti çika ta ka ti ka njer mend. Po Rabbul alemina tut pa më për ditë të bajuna. Allahu tut pa anë çka i tha, mos e ban sinin e Allahit më sinin. Allahu vazhdimisht, në Allah, ani Allahun e tëm shofe. Ushi Allahun e tëm shofe. O tata volozën atë me balkon çate dhe kurmosen çon krie. Anadolazë, shiko, mbyllja e dyrës, pse i mbylli dyrën ataj? Sepse të kçi atban kur të mbyllin dyrën. Apo, të shikon në shumica fat keqish Allahu ju ozov të gjithë muslimanë, ya Rabbul Alamin, kur ti mshëlën dyrën do ndodhe keqja. Kur ti mshëlën dyrën, ndodhe keqja. Anadolazë, të msohemi që në vetmi të mobilizohemi më shumë. Se zotja të në patash Se nga për jashtë për shumë pak e kena ketë Se njerëzit janë Njerëzit kanë, kanë shtypje në vetë A këni pak u shumë për shumë Para një objekt dhe thotë kujdes ka kamera Këni mbledhë shpak Apo mbledhë E dhe zër Shka nevoj musë të imahë në minu kamera A je ka mbi këshirin e zotjit Ra për bule aleminit A dhe kjo i mbili dyrë dhe zë për shpar Që E uh, të argumenton se kjo është ma atmosfera për me baat punën të cilën e ka dëshirua jo për Allahu Gjilola e ka rujt Jusufin Alei Salatu Alei Salatu e Selam Pasa hey, i ka thënë dhe kalet hejt e lek i ka thënë ajde unë jam gati unë jam për tyje u bonë e hazar për tyje hejt e lek e kjo dhe zeshka argumenton se zinaja para prijet me lafe zinaja para prijet me lafe skanë du njën dikush Thot çish ke ashtu flet të spija vetë kur e kupton pa veten hotel. Jo, as ka. Nuk ka ashtu. A ka ndonjë? A ka rast ndonjë? Çish u ka ndu fal vetë takon e poshtë vetën hotel. Jo, as ka, ka, ka ashtu vallë. Po çka jo, po, ka? Fjalë. Shkëmbim fjalë, një mesazh. Apo, tu blej dikun, a jemi mirë. Çish je? Apo, bani selam babës, bani sa më hini muabet, apo. E çike olla se çka bie? Shikimin shikimin. Apo Kër të këshysh një femën si Ja ke gjutë një shi gjetë Asaja dhe ajo të ka gjutë tinje Edhe janë lidh Apo, edhe ti tashkishku të shpia Si reti asaj për para E nxerë televizorin A ti ka lajma ma ti dhelejë qika Ketë kjo dhe se shka argumenton Se te ke provoku me fjal Ando dhe se shiko Për nga meri jo në salashellem I ka mësu e ketë musliman që të ruhen Dhe si do mos gratë që të ruhen fjal Allahu gjelua ka zbitë Kur'an ajetë Dhe ka than O la takhda'na bil qaul mos mosallakoni zanin ku te folni se ti kur e lakon zanin e provokon burrin kjo e ka kriju zoti apo kjo e ka kriju zoti e mirëu e zot kjo çka argumenton se para para hyrja zinës ila fjala rruju fjalën rruju fjalën andaj allah u gjat nuk thën kuran mos bani zinë jo ja. wala taqrabu zinah mos ju afroni zinës ne har shkon me kajk Njërë shkon me televizor Njërë thot mi, Ajo shikimi Pasta i thot Më foli be mirë Mala amël Këto vëzër këtë janë Dutë me pasku idejës Nalja pinë fillim Mos gaba me foliq Edhe si të mos trektart Lezit musliman që kanë trekti E kanë duqane Që sprovoen me hirje dalet të, të gjinisë sekundërt Apo burë i përshemull punon hinë grat Apo gruje punon hinë hin burat Që ka dutë me pasku idejës Mos të Veç ajo çka është zyrtara atit. Çego e gji malli nács. Pse? Sepse ti po i dhave mundësi, shikovazer kjo i tha, "Qalet." Pse në Allah neve që këtë na ka dzuajë Allah në vetë këtë fjalë? S'ka na duhet më na kallzu këtë. Pse se ke, pse se hekë Allah që këtë fjalë? Permet kallzu tije, se zinaja ka nis, ka e fol mbja. Një mesazh, venditi mesazh, tretë mesazh, mos anena, jo një mir, jo jo ashtu, edhe në fund dolma e keqja. Zoti na rujt. A do të kemi kujdes, sepse pasaj njerëzit dhe zër Shikon dhe zë shkaj ka ba Allah u zinajës të keqe Ndunja dhe zënë Nuk është e shumtuar të njërzit Shirkë dhe kufrës a zinaja Në do të dhimë Se Jusuf J.S. Ja do tjetë shemullë për imanin E dhe për të uhidin e dhe për islamin Që të dija u kalzon uh, Këtë poplit të gjiptit Po filimisht aty në dostave në burgu shkaj ka pas Aty në shokve të burgu shkaj ka pas Mi për dhe zënë shikon i mbot Kur dojnë më rzud Thojnë, e, kjo bo pagan në dherën e për këtu A keni pa që që nëndër një skandal në bot? Ka bo shirk në dherën e për postit jo. Kërdojnë më rëzut ka i kanë dhe zërë, që ka i bëjnë? Thot, që ka sejta ku a, a i të bo djeli mirë a, del Qa ka në që të ka sejta dhe zërë? Skandal zinoja, kur gjatë jetër? Skandal zinoja Andaj, edhe në kohën e Jusufit Edhe në kohën e Ejiptit që s'janë kohën këta musliman Këta që ka Jusuf jo të ta teta, Edhe këta e ka ndi që në zinoja keqe Bile, a e dini gruja, vet, qysh, gruja e ministrit Qështë e shti Jusufin burk I thot burri vet, burrit vet Shtine këta në burk Se ka doshme ta prajkë nderi në grujes Do më bon në zinoja ka në keqe apo? Shiko, kjo ka doshme bo zinoja me ta Në funi ka thonë burrit vet Shtinë më në burk Se, se Bile ka posë pos, uh, propozima i Ka thonë vr vrite Myte, ja ki ka me bo ketë mund me mu Ja vrite Shkollë se kush kon? Ja më të jashtë në burt. Pra Vezir Zinoja ndër kombtarish është punë lig. A ka mundësi te musliman mos bëj kjo punë? As sesiz. As sesiz. Na duhet Vezir musliman, nëse te qafirrat zinoja ja skandal. Von te qafirrat nëse ja njerin i kriminalit skandalin e zinojes, aty ja di thon shkarko ju, atca shtëpia, at shko, s'mund më të mëkon ti po, më. Po pale mëozë sa tut mëkon te musliman kjo. A duhet na mutut Vezir musliman? çe puna dal di gush pe musliman e pëna e puna mar ftyrën. Ka turp i malëz. Zguzën ana musliman dhe zer, mu tut se puna dal diku shpineve e zoti na ruça ka vë. Nëse qafirat, kjo apu në lig, tëna? Abo, tëna të kafirat këna punë lig, të na? Apo, të na duhet nuk qalo ama e malë. Ana shikalo dor para priet me çfat, para priet me llafe, me fjalë, me joshë, Sami, Sami e bukur, e kështu me rad, pastaj vjen e keçi. Andaka na i trgoj Allahu te bareke, te bareke u teala. Fajdal Allah u jera do thot qall a uh, ma'ad allah fa yusuf alayhi salatu wassalam ma'ad allah maz allah ma'ad allah vezallosh allahu ost ai pe te icili strehona mos meran ket keqe cke ma maz allah che perdon ata maz allah ibe ma'ad allah allahu osta cka ka me mruj pe cze te keqe ato maz allah e yusuf is ka tha ma'ad allah ma'ad allah kjo ze shka argumenton se goditja e par kundër të keqes është mostreut e Allahu xhela xjelal. Mostui e njohun e vetëm varburrja, s'ka këtë burrni këtu. S'ka këtu burrni. Këtu është vetë Allahu xhela xjelal. Andaj thot Allahu te bareke odala vazhdim na jetë që të të çdo ta morna, ke dhalik li nasrifa anhu as-suu, na ken aru Yusufin. Shellah Allah do na ken aru Yusufin. Vallahi mosta morë mendin, çfarë dalloj sfrovë, çoft tjoshës me gra. Qof joshës pasurijës, qof joshës forës, qof pushtetit, qof nami, qof statusit në shqoqiri, qfar do lojë sprove që ti me të cire në sprovoz, qof në familje, mos me ndo që ti ruësht vetë, e diju ne, jam i forë të ne, su në mashtron ki muhe, vallajt mashtron, vallajt mashtron, dhe Jusufi nëse ka thonë, do të vim ma andej dhe zërë, pak para me, se me i e më burg, Jusufi ka thonë, o oh Allah, ruëjëm se këtë sfojeki ndorë për kësaj pune, nëse në ti, mos polaqoj. Njeri vëzon, njeri. Andaj llo uja, ka rju burrin, tanushum nga gruaja dhe ana sjelltas. Andaj ruju dhe djeja më thon, "Sprov çilla si Allah, mazallah, Allah, Allah i mrujt." Do të thotë, shikoj te musliman, seni funi ta e shaj veç Allah, im shawba, po Allah im ba, vëzor, i mka me. E pim fillim shau ba? Po kuj lavet e Allahin fillim. Apo, a keni po më thonë, njeri ketë mandovrat i banë. Edhe në tregti, edhe në biznes, edhe në punteve të tapa, edhe në punë thotë, "E unë shaj thotë i mora ketë është ashtu doja Allah, jollë seprin fillim si doja Allah. Ti strehohu topin fillim e pastaj ti kallzo burr. Si Allah ja e lavdron në fund, mufun i thotë Yusufit, ç'kjo burr? Ç'kjo burr? Allah nuk jamonçi Yusufi orujt. Amë fillim çka tha, o Allah, rujo. Dhe doot jashprova me lutë Allah. Në tashën në Ramazan, ina tuninu, Allah e ka qabul pe neve. Me çkë ninim, çka në të dash me ballësi. Janë të thonë Allah, do Allah, unë lash bukën. A më në gjenemi së një hiki Ti veç më nëshme më shpudu për jati gjenemi Së shmë nëshme hiki gjenemi Shmë nëshme skita kaca A i hatë shka ka para teje Krete ha Andaj ti të tonë Allah u gjenemi O Zotë për ti e kam lënë bukun Andaj shka tonë të pejam samë hadith Që kanë zirë imam Ebu Dawudi O Allah për ti a gjërova Që ose kjo mëna Për ti o Allah a gjërova Se shikur i dhut i Allah O Zotë unë zdimit që i moruj Pos me bo një pun Sa zbuk sa emja, tema ke thua Allah, sa njerëzëve do të hangër habitën, habitën, se kjo risk i Allahu xhelalu ala. Ne duzem këtë just provave, mos ta harojna këtë mësim të Jusufit alayhis salam me hadd Allah, maz Allah, Allah umrujt. Ne duzem strehohemi gjithmonë Allahu xhelalu ala. Sikur se i Jakubi i pa diçka i tha, "Fa sabrun jamilu Allahul musta'an." Kur i thanë Jusuf e hangruki, çka tha? Çka tha? Po se kam ujt me thanë, sikur që ka thanë vëllezëria babazi. Kuaj jetë dëshgëtuai chat mëshum që pa haj ka njëri pa ja grisë Mišel. Si e baci ashtu? Pse? Se se e shpjegum pse, se djali djali t'i ka bë. Që djali janë djali a ka bë djali tjetër. Po çfarë tha? Allahim li muft. Dozë ku ti thujti Allahu kështu. O Allah, un spo di më. A më jep para mëuzë? Me ti merr me njëri, merr me njëri. Ti je fukaran. Edhe keni dos zengin. Apo e ti më nu me punu me punu me punu me voni në shtëpi supozimisht. Qali thotë do të do të vëllonë i morrba këtë çebepot më. A mund të vëllom më ndihmua? Është vështim kimet, shembo. Në sajën e Zengin, edhe e ki dost, çfarë thotë rëberatun e grikit pun. Njeri thotë rëraçun e grikit pun. Kur e shas ti ti puni më i munua. Apo, apo ja ti kokor shpinës, s'po ndihmon vëlla musliman. Do të marr. Pse më ndihmu? Pe jam sa marrën njëri dhe i tha, "Ja Rasulullah, s'kam parë, s'kam parë." Nuk i tha mëson po, "Kada zonë ka." Apo pe jam sa më dozël. A, a di sai Jimarta? Nuk i dhimë, dinari, ka vdek a rejë sara dhe selam, me borç të jehudia. A ti pëse ka vdek me borç e lëzit? Se përët e veta ja i përët e muslimanve, e pasaj shka me angërune, o detiru me pak përët e me ble hurma, ka me të borç kallan hipotek. Pse? Pse, unë unë i mova tjerove. Me gjitha ta që ki i gjimerti, erdi njëri dhe i tha, jërë së Allah, s'kam pare, kam familje. Qëka i tha përën e selam? Meri dhe dru Apo, zakonisht edhe musliman shka presin. Mënyrë ardhot, "Inshallah është i dorën ka goleta." Ka dallë valla para se më i dorën ka goleta, ja panda diçka ton. Mësuesi është ai i cili ta mëson peshkimin, jo ai që t'i jap peshk. Osh mirë ti më dhan dhuratë di kujt, marr atë këtë kesë. Apo, ama ditën e ardh, vetën e ardh, o valla po lëviz pak ti. Lëvizësh tash në unë, a jam të rrugë xenaza njëri. Von Njëri du të me dithe zërë Se pengamberi sallallahu alaihi sallam E ka do shkë lëvizin Vat ka punua le i sallam O zare, dhe zërën dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe rejë që kanë punua Fatimia radiallahu alha Thot Na i dajt i ali ju punt muë Edhe në nëzvet Thot Qëto Qëto grisat që, që, që grisa ka i kam Qëto të të parat e durve E kam të e bo, e, të e bo milin Fatimia radiallahu alha Qika pengamberi sallallahu alaihi sallam Lot që ka e ti Këtë Gruaja e Aliut ka punuar me dorën e vet, me dorën e vet. E ajo do muslimane xejna mazotnise Fatimja, smunësh me po valla. Nëse Allahu xej ka dhën Fatimes, ti puno. Ani pse jeçi ka bëjuën salat. Begam Sanadës ka punu vet ali sallallahu alejhi وسalam. Ebubakari Sidiku ka punu shumë. Abdurrahman ibn Aufi ka punu shumë, milionaru ka qenë. Çikollëzën, argumentonë zën se nuk ka kontradikt mes të mbushteturit në Allahun dhe me thanë me al Allahu Nëjtë dipë se Allah orë i e qënë risku Allah me mor, me e më e mërë, më e mërë se bepin Pasat që ka i të adhezër, tha Jusufja a.S. Inë nëzë Bi ahsen e më tuaj Tha jo ma... tha, është Zotninë që ka më ka rrujt Që ka më ka përgadit vëndin e mirë Këtumë palat uh, Nuk shpëtojnë zonëm qarën Mga kjo dhezër që ka kuptojnë Shekhe Hristamu të e mi dhezër kuleshpëgon kët ayat i çastet nga kon të ndrysh. Atë kontekst, ose Yusufi alayhi salatu wassalam, nuk i ka thënë mazaa ma ma kjo ozino. Apo s'jeni parë, çka i thue? Thot nëse supozimisht zoti naroi i ofrond dikush kët ofër, çka i thot? Harama. Ai thot çdo, harama. Alla e gandalua, mirë. Yusufi spi thot harama. Pse nuk i thot harama? S'i nuk i thot Ta e ka shpigu sheikhul islamu të e mija Tho sheikhul islamu të e mija Në përmlejën e fëtëfavët të tip Volimi për të jetë Tho sheikhul islamu të e mija Thot Allële bi haqqi se jidihi Allëdhi yegjibu alejhi u alejha Ri ajet e haqqi Jusufi a.s. vëzër Tho sheikhul islamu të e mija E arsujetoj E arsujetj E justi Frenimin e dhe Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ndaj zotnijës vet dhe detyrën qka e ka gruja vet ndaj zotnijës ndaj burit vet provisupi qka i tha ka dale ti i e burit asa i ati i të gruja ati qka une e kam zotni obligim me ngu burin të tem edhe ti e ki obligim me ngu burin të tal qka tha që i khusat dhe mje riajete hakihi dhe i kalzoj se ti e ki detyrë me rujt hakim e Zotnjes, tam edhe burrit tam. Që çikallon çështën. Pse ka çën në shoqëriçe nuk e njeh. Vazon harama. Po te ka ndaluar. Thot ku i keni marrë vëllahut ky haram. Në 2023 kredi haram. Apo keni dëgjuar, muzika haram. Muzika haram ose. Muzika haram, rakia haram, ora kia haram. Haram e ka ba, Allah u gjellu ala. Zinaja haram, haram e ka ba, Allah u te bare kjo e tala. Mirë, ka të civilizime të se të e kanë shluket mund. Abo, kjo nuk bëllë halë dhe zë. Abo, e mirë dhe zë, nëse na gjindim një që qëri që se kuptojnë që haram, i thua Allah e ka në halë, dhe, mu nuk këmë um le shenjë kjo, Allah e ka ndalu. Atërë dhe shka duhet, duhet ti për me endalë haramin, me i përdorë këta metodat me endalë të keqën. E Jusufi, pasje, Mi thënë zotë i e ka ndalu, Allah e ka bëha haram Qëka i tha? Tha marë më i burë e kia ta Burë në kia Nja, dyta Une, une kam pështu Se ve pati, a im ka pështu Ando, Shikolo, që, që Ka prunë palat Këtu ka ndohë përdorimi i gjuhës Ndërkomta Internacionale Për të ndalit keqe Haram pik Jo, se ka përdor këtë gjuhë I ka dhënë marë rëpiburit të të nëspo të ven Pase të të shpikon që i khlusamut e imi e dhe zër Pse e ka bo këta Pse? Pse e ka bo këta Thot që i khlusamut e imi e Në përbledhën e fetëfavët e ti Vëllim pës më djetë Thot dhe kjo argumenton Për vlerat e Jusufit Alei Salatës Selam Dhe kujdesin e ti për hakin a lajt Dhe hakin e kryesave Dhe shmangen që ja ka bo Shërrit Në mënyrën në matë mirë Argument ka thonë se pëse zinaja me gruajen e hujë i ka di hake që shkelen. Haki par është haki i Allahu Gjelluara. Haki dit është haki burrit. Apa haki burrit. Andaj pengamberi jonsa Allah wasallam, dhe zërë e ka ashpërsu zinajen me këmëshien. Pse? Sëpse shikorë, zinaja e kje që në cillën do fornë? Ama zinaja me këmëshien? O njeri me këmëshien dhe zërë shpërsu, shpëson besnikri, transparencë, kujdes, tarun fëmijën, apo. Para ndosë për shembun njëri u thon, "Hashaveklla, ku shiha me komshikën?" "Hashaveklla." Përmes sa më kanë ranuq ta, pse? Po ti ai ke shkel këtë hakot tash. Ço ti kusht prite e ke bë? E çai ka vau Yusufi? Ksa i gruaj e ka thon? Ka thon ka. Dë? Hak i Allahit, çështë hak i Allahit i madh. Po kjo se di hakin Allahut. Apo, nuk e di na hakin Allahut jela. Po s'u vjen me marrë bi burrit atë? S'i xhejuën marrësh ajo. Anashër duot me por do gjuhë të cilat i morin bash njerzit. Për shembull ti i thot di kujt harama ka pa Zoti. Thot ç'dị bon hara? I thu bash apo e ndalun më pa kjo e keq. Rakia e keq. Zinoja e keq. Korrupsioni u i keq. Hajde dhinia e keq. A kështu më ra. Atëherë, të mësojë më dhunihar. Për shembull, shoh plot me njerëz që për, për shembun thonë, "Mu e vështit pa kalosh me tekst fetar." U në rregull me tekst fetar. Po ka disa gjëra për shembun që dijen me me logjik diçka e keq. Zinoja vëzër dihet me logjik ç'është e keq. Adinim se si ka kafshë e e, e shohim çmëtu me zinaj. Kafsh, hyjvan ka kriju e krijuar zotë, e shohim çmëtu me zinaj. Dhe ka njan që nuk e shohim çmëtu me zinaj. Allahu na rrot. Andaj ka Yusuf alayhi salaatu wassalam, çfarë bori? E voli ata çka i përket a rrethit ku ka qelluar. Dhe vetëm na shpast qelluar nëpër rreth kështu. Shumë të i thut di kujt ka thënë Zoti gjë në Kur'an. Shensi ale. Çish më në al bekët dot me përdor metodën. Do thonë, po nuk ta kam me kjo? Nuk ta kam kjo. Jo nuk nuk ka kjo nuk ka drejta jote. Kjo ka hak i jot. Apo, nëse ai nuk njeh për hakin Allahu Jilala, i jeta, ala i përmendë për shembull hak i, haki, asoi, asoi, çka i përket? Për shembull, ka ajete që nxisin me të respektu babën dhe nënën. Apo, mirë, njëri s'e le shëjnë me ajete, çka do të më vallëzot? Do marrë babën kë? Nënën kë? Apo Të ka rritë, të ka edukua, të ka shkollua u, u ka sakrifiku për ti Këto kitë to e njallin të ka një loj mali Dhe qëfar e, e, e, e tërhejzit asajtë të sinën ti Po e sinon prej pre vejprës pre së, së mirë Gjithashtë të lezer Që ka djetarët kanë zirë dhe zën nga kjo Sile dhe lezer është se Jusuf Jalej Sera dhe Sera Në përmjet këti arsjetimi Ja ka këput rajt kujna keqës, pra i ka than jo, jo, jo kur nuk e baju në këtë vejpër, pëse? Se të zotnija jenë a i burri jo të zotnija jenë a i më kanderu e dhe unë nuk ja këthej në derin më të keqë e cilë jo në derin dhe zër kër i ka than se e ka pa Jusufin edhe e ka blej, ka than e krimi me thua, e krimi në ajetin 21 ndëroma këtë që këta, ndëroma këtë jallë e se kjo shkarë gubeton i ka than diu ata se e mira me mirë, me te mir ktherat apo megjithse vëzhroj kon xhafir ti ke princ jo kon xhafir qi do te vin pasaj te msimi tjetar qi edhe dë, kur do te baje mirë ndonjër xhafir me aktime te mita kjo kon xhafir çka i ka thon pse ka i thot yusufi shiko mu burriot nga boshum mirë po bo, vese ti smerr vesh me, me haram vese ti smerr vesh çe ke burr ajm kan deru mua ajm ka bo mirë mua Kur nuk e kthaj këtë mirë me të keqe. Si mua unë ai burr i çam kashti mua në pallat, më ka vesh, e më ka udis, e më ka dhënë me hëngur, e më ka bëvë uni mirë. Se unë jam koni xum, i jogo të mbi vllazërve të mi, më ka marrë në Kastreukë, çysh mia kthiun më me me, me, me vet. Ha më me neqë. Kjo. kjo sa msimi neve na kjo. Sa njerëz për shembull janë boseve për shemb u boni e mirë. U boni në sebe i hajrin. Ju do të më kthi ai më shar. Ju also kafir, porun sa musliman. Në zonë të afër Zotmia aktime të kësh. Do të shënojmë në rrasë i aleyhsel, ka ndodhur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alaihis salam vëzer ka ikë pi Mekës me Medinë. E ka porçellni pagan. Ë ka porjell një pagan, Moiti. Ky kur tillë e ka nsam Kë, me ikë pi vrasjes dhe ka shkuën në Medinë. Pi në Medinë, pasaj në vitin e dytë ka ndodhur lufta e Bedrit. Jan vras 70 pagan, janë zënë rreth 70 të tjerë. Ora no, bjaza me xinjit. Edhe kur kanë ardhur familjarët e vet janë në mushirit në mëzvejt, elahullahu akbar. Edhe tu tu ngri nëpërmjet prangve. Edhe çka ndodhojë, po mëson piktur. E pidhimse. Dhe pemsoni ka shku mënja nëse Zoti jap leje, kam i la, kam i fal kët. Kët kam i liruar. Dhe kështu kanë ndodh. Veç Omeri ka thënë ndryshe. Shikovezë pejgamësam për pjernë më kujton njerëzve se sa burri madh. Sa pingamberi i njerëzimit është sallallahu alaihi wasallam allahuna mushgob janneti detina me tayyar rabbil alamin. Shehallazë i ka kujtupe sa min e harë njëri. Ka thonë mu kon gjall aj ka dek. Mu kon gjall aj kam kanimu me ard pin Mekën Medinë edhe me ard çetup. Edhe shkon vëzë luftë e madhe u ka bó këto çetosh tallësha e salam. ka zon rrob ka ndosh me vramo me sallam. Ka thonë me ard çes kam kanimu me ard Medinë. Edhe më thonë o oh, Muhammed sallallahu alaihi wasallam li ram çto ketë? Hey, liromi që të krejt, liromi Pse të konë pagan Pse me jakëthit mirën Me jakëthit jakthi, mirën Kër e ka pa, po, pe një nësam, dhëndri vet në vetë në pranga Dhëndri vetë të konë pagan Dhëndri vetë të konë pagan E dhe që ka ndohë dhe zër? Kër ka shku e ka pa po, A më një parë më dhe zërë Dhëndri dhëjimët Dhëndro Se vajzën ja ke dhëndri në kina Vajzën e pe një nësam, më konë në martu me, me me ta Dhe kër e ka pa për nga më berionë, ju ka dhimë, dhe sahabët e kanë pa dhe zë, e kanë pa, edhe më njerë kanë reagu, liroj, se janë disa mena, janë disa kuptime, janë disa ndjenjën që njëri ju jeton, shkanë, njërë një dhëtë, a ka jetë për këtë përkëtë, qëra jetë të do me, me prune ti për përbëntan, a ka jetë që duhet baba, shka jetë që duhet baba, ka jetë që respektohet baba maksimum, Derisa nuk turdhon ban, për t'cia. E ku e morët këtë? O Zoti më ne ka kriju kështu. Disa njerëz thonë atë çu po prishet natyra, li bin argument. A ka argument për më nderue, për më nderue deri këthe nivel paganin. Ky pagani do të thotë, çka prince jo pagan. Para më duhet. Jusuf ja musliman, pejgamber. Obama von pejgamber. Çi tu ku kë. aty je tu ki? Kto i kanë rrasë ish deputit? Së ish deputit, Zoti na rujt. Megjithëse Jusuf ka thonë ja, ja, ani, ajo shef. Por ta tash e kam shef. Tash e kam zotni, tash këja më kanë dëruhe, të mirën me të keqës ja këthej. Pra ja ka këpu të rajt e të keqës. Këta e kanë qëve zërë djetarët se ja ka blokue rejta uh, rajt e epshit kësa e gruje. Pra, sikur që i ka thënë, sikur që ti së më në shmekti më prapë që më ka bo mirë më burriot, që ashtu në kur se baj këtë veporë. E kanë thonë dietarë për shemb wa ghalqatil abwab ajo i kam shël dyrt e Yusufia kam shël action. Shehva zakronyer i burr, wallahi kët dyndja më i çel dyrt e efshit e më i mshël dyrt e hajrit muslimani, krejt i çel dyrt e hajrit edhe i mshël çerrrit. Kjo Yusufi alayhis sallam. Andanë shohë rason boshimoll, kë dyndja nuk ka blokuunajve. Ti ta tamam ta çelësh telefonin, wallahi ti iksin. Zoti na rujt. Dalin gjalla zot ti nuk i keni demi kishira ato. Atota na halbet mos pothu make sure. Fis provojë. Apo sa del rrug, e kso me rad për liçini. Përse çfarë? Nëse ti ti kanë mshël dyrën për me bozina, ti bohu si Yusufi Alayhis salam, çeli këtë dyrë. Andaj do dozim ta ajeti mos anë ata ajeti 25, 25 ku thotë Allahu wasbaqal bab ikë Yusufi. Ne shonë lëgrat të ardhmë. Ikë Yusufu, pse? Ikë dhe zonë. Ikë se vallahi dyjon ja pak. A mundi para mundësh që Allahu ju lë vala karuti Yusuf Alayhis salam. Po nuk bëjon një personal status në këtë rast. Për shembull, vjen një gest i vogël me pasbot, mi jodhin sinjrat atij, pak diçka më dhon. Për shembull, jo Yusufia alayhis salam, një dikush tjetër pinëve. Veç pak, veç tash është çfar çfar çfarë flog pasqe. Ai diçka thon lekë xhare ke valla. Raki. Sufi ç ç ç ç fara ma alallahu, zotin aruj. Me muslimanë çfarë do të, të, të mund kan? I çelën dyrtë të sherrit? Jo. Ka emisione shumë. Shumë, shumë poripa e këshir. Anukottur bólez. Anukottur musliman. Mi dit emrat e personazheve, klik në përmisione. Klik, ato e nuk kanë kur far vlera këy aademën. Këy aademën. Dhe vallahi për shembull, nuk, nuk më morën. Për shembull, lojtë futbollit nuk më morën, ajo zgjina më, le çka mund të më ngon. Mi dit emrat e lojtarëve, emrat e artistëve, allahu zeh. Madje ka njerëz që do nai kinë rastis. Ç'i ç'i këy personi, çka aktor? Ti 17 role që ai ka luajtur. Një arokon mbret, një arokon 7 më trole, tim i dan Kur ka linë për nga mësram, mosë më gushto 7 më trole ja di atina Nuk e di për nga meri vetë kur ka, kur, ka, kur ka linë Nuk e di në kur ka ndohë Kur ka ndohë luftë e bedrit Kaloja Kjo është turë A ndaj shiko A dha u gjallamsoj në përnjet Jusufit Alehi Salat dhe sëram Se dikusht tim sheldir ti e për me boshar A ma ti ik Ik, ik, ik, ik për Facebook nëse ka sharta Ik për tviter nëse ka sharta Ik së ko shartat ik pri gjithçka edhe vesë çka tacionon derën tan derën e familjes tande kontrolloj e pak edhe telefonin e vladit tan kontrolloj pak edhe jo e madhe ama kjo s'ka e madhe ku ku u baja e madhe s'ka e madhe kontrolloj e dhe, edhe edhe edhe telefonin e tande megjithëse duhet me ekzistue domthon ajo besnikëria mes tyre ama ti e bë ti duhesh me kontrollu ata pse sepse kështu na mëson neve Allahu i qan nëpërmjet Yusuf sallallahu alaihi wasallam Ed çfarë do të ishte premtimi ka shumë lëvizje. Çfarë do të ishte lëzër që ka nxjerr dietarët, cilë lëzër? Ësë Yusupi alayhisalatu wassalam i thotë, ë Allahu na ruaj, ajo është zotnia jam, a zotnia vë lëzër kon çafë. Emri do të shkancë në lapik na sajna. Nancë në lëzër piksaina se njeriu lëzër edhe se i ka bërë mirë dikush që është ka, jo musliman. Nuk ka kur far problemi me jaktime të mirë. Kjo ja ka thie Yusupi alayhisalatu wassalam. Aqëllaz ne me kët ngjarje e permësojmë dhe duhet ta permësojmë do tëmos një një tme shumë të madhe, e cila është e përhapur fatkeqësisht mesën e muslimanëve, lebe sa ja kafira. Edhe çdojësh me thonë me këtë, çdojësh me thonë me këtë. Për shembull sa musliman dhe hasha wa kella. A do të po halal ka për pegramë sot? Xharie thot janë ato, robreshat tona. Robreshë jote? Hasha wa kella. Hakin Allahu ju jllë varashkin, hakin e njerëzve, vetë që kafiri kon. Gjo kafiri. Më me mencinë plot mbi disa u çaj kanë. Po haba se çfarë bërë kanë kë. Jo, ma hadallah, mazallah me po. Prandaj shikojëse, Qafir e ka mbrojt, e ka marrë mbrojtë Yusufin. Qafir ka i ka thon hajde. Asnjëri çka ka shkil hakin. Se çshtu punon me pejgamberin. Ka dashme vrap pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ka ikë. Ose do ramkurish para me duë. Cil lipin eve në bostan. Parat ku leta ta rajtë kanë lënë Muhamedit sallallahu Kolejtër, të i parameno dhe zër, shemë dhe jale dikujtë kolejtër, nëjë sërdel një hasmi me ta, aba, e, du, kolete, me cishme, a ba, e këtër, këtër, koletëm, e që ishë mi a përënë, të e mësa i ka liru, kur ka ik për mejkës, i ka ta në përënë, që ku i kiparët, ku të vinë mi morën, në ti morënë, të së dhe e banë sëta mërë dhe zër, të e parë janë fuqi, a ka mëjtë me thënë, a le, i ta japë se këto me k E kuadër kjo e, kjo edukata pejgamberit ton Muhammed selam, edukata e Jusufit alayhis salam, me edukatën e disa e shumë prej muslimanëve fatkeqish. Apo, have do musliman do, musliman do, a hallah me vet. Ua ti atë ditë çish të formuloj fjalën. Aha hallah me vet. Çish mund vëllai me evla a ajan grad çish. O dozë Jusufin na mëson se Ali i zon Qafir A i të kanë dëruhe Ti e ki dhonë një loj Një loj, e, domon, një loj nderi se qëtujnë, Në qëtujnë atë u jetuhe A mu që parë më dozër Pengamberi johën sallësallëm Mu pas tut piti ku ishi të vërt Më rujt Hasha vë kella A i dini që ka ndohë Ka orë të rësmetime E bu gjehli, o lezër E bu gjehli Ditën e ka shahë Pengamberi johën sallësallësallëm A ti që ka ndohë, o lezër Janë rastis Ka orë të rësmet Atosh ka qen luftue tu dhe gënthan von sebe pengoni shumë be amël pe lezon kët Kur'anin. Vetëm muslimani nuk mundet me e përhap Fen Allahu جل والا derisa t'ja u baje amël edhe të tjerëve, më thon, çire. Sunevai nuk kanë rregull a kështu këtu me radh, mirpo i amul lo. I kanë çovo, i kanë karakterko. Apo, dhe s'duhet me pru punën, sikur se ka pru punën Yusufi në fund çka gruaja diçka thot al ana has has al haqq e tash do të çeshet ata, unë e kuptova kur. Unë e kuptova. Do ine ine ine stacim, dha ju ka mbrojt fortu ka mbrojt. Dhe çshhtu do të më pruprunë, më thanë edhe armiku qyre, bollin dar shoma. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka cilëruar Mekën, e ka cilëruar Mekën. Mas i kanë ja kanë vëra axhën, e ja kanë rro familjen, e kanë torturu, e kanë përsekutuë, në shpit të vet ka dashme një, në Mekën Allahut, me ligjin Allahut, kur ka një në Mekë, pejgamberi zon ka thon kështu. Ka thonë që ka më mërmejnë që ka më bënë me juve Pse ka bërë këtë pitje, vëzër? Ajdi mse ka bërë këtë pitje Që mirësia del për i gojë e sënëve Për e mësëm e ka thonë, hajde ju Pa të kështë ka të ja mërmejnë që ka më bënë me juve A të shëjka në thonë E bërën, kerim Djal i bujarit Kerim, kerim Të i bujarit E cëtë në kejtë Shëpër dhe zërë mundët më përha feja, për ndryshe, më argans, meinat me brutalitet, me paedukat, me pa karakter, me ato që më nuk më intereson, s'ka hak kë. Apo, sa be muslimanëve vjen avesi subhanallahu elazim, po dojoja go bëni marrëveshje me filan firmë, me filan ë, uh, me filan, më bëjmë aktin, thotë po unë, kush ka? Ajë s'ka, e ti çe keni shkuaj çka ia? Ajë s'ka. Ai gabon pika te kenë në shkruajt. Në shkrim i ati s'ka, në shkrim i jot i muslimanit. Ti po mboi në shkrimit tan, jo në shkrimit latin. Ti po mboi ve edukatës tan, jo a jo, a jo shka shka ti raj. Po pa pastaj tjetra, u cish kimë boti musliman ata, nëse don më e bë musliman. Në thot, po ti po vesh me u cish spëleshja vjele. Po çfarë fe më keni juçi po kine, hu, qơ, pu, ju njit ka kështu? O Zako, ku, a kuptoj nëna sa ranë në fen Allahu xherala me xivebra. Sa di kushtot. Tash i bë këta. Për shembull, na po thonë, për po shembull, çeveri taort hajdutë kor, korruptum apo. Ata është ka dhonë, bëram që të në gjatë që allë me shta toka në ma me që ata. A një pëse në shajnë ato, dhe zërë. A një pëse në shajnë. A të e dinë se toka maat me njështë devotë qëmë. Vallaj e dinë se toka maat me njështë devotë qëmë. Para me në nështë kur na ishë gënjë. A të herë, a të herë e jo kovidi, e jo kamatët e të të të të të të të të të të të të të të të të Në ta, Allah në një një një rëse i kam dëpun, vështë ti në më halë që ka të besoj, se të kumë pa falësh, a ishë mi ka, vëzër, burim siguria jo, a që ishte kish kutruni, ki zullu më qari, mi ka lanë parët muhe, vëzër, jo, pengamë samë ndrysh e ta, shikosh kata Jusufja Lejtë së në samë, innehu rabbi, shefe kam ata, zotëni e kam ka ata, dhe qafir, animë së qafir, A vedhër, të marmi nga kjo, se Allahu gjelëvala e donë dretësia. Ka thamë për nga beri jonë, hadinës që kanë zhëllimam, ahmedi, nëse një qafë, e dhurka Allah, i qënë dhurka Allah, në qa arab, në ka bohë zullon filani, e aj filani ja musliman, që ka ndohë dhe zë, zakonit që dinë anë, shqipërano, e jësë rëmë, Allahu e marë hakin e tina, dhja këthen. Kjo është Allahu dhe zë, ajo i dre Vallahi nëse bën azhullum, thot Sheikhul Islam al-Taimiyah, Allahu ju shtetet e muslimanëve me azhullum. Shtetin e Umayideve, Abbaside, shtetin e Andalusit, shtetin e Osmanlive. Ai di kur ka, ai di kur kanë radhë zot, kur kanë isme vaz azhullum. Kur i kanë ndonjë çaj ato dal çajë karshiv, asë bilas dash me thon. Vrajeve as me sumlod me ta. Kur ja kanë nisë çështoj me ba, Allahu ju jëlvala. Ani andajë për drejtësia e matok. Mos bukon drejtësia, shkatrohet toka o Allahu. Andaj amr ibn al-As, siç ka thënë o Allahu, i kumpa te Bizant, te Krister, te Romak. Nisane cila se e kanë vetë shumë të vet, qysh përmonin me këtë shtetë? E kanë vetë sahabën që ka transmetuar Imam Muslim. I kanë thonë ato ushtar të vet. Se be, se këto përmonin venin që çka çka fort, ashtu ka thënë amr ibn al-As. Ka dhënë një kaljoje. Ka thonë këto shumë e doin drejtësinë. Këto synojnë drejtësinë, ama me takatin e vet mundon mu kon drejt. Nëse kjo është më naira më përparësuese ta. Vallahi naira më përparësuese më kanë burimin e sigurisë dhe çështjes da amanetit dhe të, dhe dhe transparencës ndaj atyve. Aj duhet me thon vet vetën e vet. Çka e ndij çfarë më kanë drejt në mua? Derisa të vetë më thon e kam në Kur'an, vallahi besoj në Allahu جل وعلا ai më thii çështën. Ai mu interesoi për Allahu tebaraka tebaraka wata. Kjo që zëra është kënga më vendetor në këtë kontekst. Pasi që thon zëra inahu la yuflihu adh-dhalimun ka thon mvon i shufi ka thon edhe në fund nuk shpotojn zullumçarët. Përse pse ka thon nuk shpotojn tradhtarët, se është termi tradhties këtu, zinaja tradhti. Pse thon ë nuk shpotojn ë tradhtarë por ka thon zullumçarët. Shikon edhe s'ka nxjerr dietar për kësaj. Dhe Sheikh Husamedia ka bërë me këta. Rezult zinaja te te Egjipti, do të vinë ama bon, vogës ë se kur ta shofe, kur ta shofe burri vat kët gruajën, kur ta shofe, a dish ka i thot? I thot Dikune, A, është farë kurë, t'i kini ju gratë Edhe e kalon qaqë Be që ka që kalon Jusuf e ka ditë se zinoja Në këtë venë Në këtë palatë Nuk mundët më po shumë e madhe Se princët këshirë vetën nuk ka palefarë gjelëzijet Dhe jufa Që e dhe në dhe juzë Që e ka mëkupe nga mëri Së shemë ka tha nuk i në gjenet dhe juzë Dhe juzë s'ka gjelëzij për, për familjën e vetë Jusuf e Jusufje ka ditë që Me thaë Kërru traftarët që bojn zinë nuk shpotojn kur, a moralin shpotojn kur, pa egalës e gajle se ka. Po çka i ka thënë për Trojan? Zullumçorët shpotojn kur. Pra unë e diçi me hasha, unë e diçi me bokeve për, te ju nuk ka kur gjo hiç kjo. Edhe e diçi ma ma kish falki, ki, ki burriot. Nuk ka thënë, shiko kjo, shohësh kjo, shumë me përpikmëri, nuk ka thënë nuk shpotojn traftarët. Me, me fle dhe zënë me një gryë të huje të ti. Trahtare. Koj ka trahtare, trahtare, e trahtare, kështu me ra. Pro për përse së tha Jusufi, une nuk gudzoj mu bo trahtar, se kështu anë po leber këtë trahtia, e shtu. Pro me, me ma falë, me ma përme mu trahtia, unë nuk këpëtoj. Kër i ka thanë, jo, jo, kjo, padrecit e zoti, gjellë e gjellë. A këpë të rajën Nuk i ka thonë në baj të rathij Se ju nuk e kërë në të rathijen A di në dhe zër A di që ka kalu e buri vetë këtë pun Të dhvim në dhe së në arqë I ka thonë Jusufu O Jusuf A rridan hadha A rridan hadha Largojë të rera atë për këtë pun Heç, më së merë me këtë gruëti O dhe zërë një njëri që zotin arujt Ka të kërru e Osama ebn Munkith Në djetari madhi muslim në jetën mësenë krejtarëve. O ti kum pa shumë trima dhe shumë dejuza. Kursun e kum kuptuat çket punë. Shumë dejuza, apo shumë trima në luftë. Tha u çuditsha, çe të kët luftë e bajnë me gatë vetë shumë dejuza ja. Apo. A ti pa për shembull, kur e shohin gruën e vet me me ni shok. Au lota, vini mirë. Pinë kafën, vazhdoni. Do kjo fatkeci si ka një të musliman. Është shok e ka. Hasha wakella, ku ka shok? Te trite musliman, këtut më larguar. Shka shok. Ka. Vllok, sheh ta ka falallahu, ja ka burr. Ka shok, pensa më ka dhënë, e kjo ajo. E kjo është ajo. E mirë do të shka tregon sa më bën këtu. Tregon pa ti ku m'po, gjithkë Deus Llok me 3. Me sa to luftaj gambozo. Sot një ditë për ditëve, një ushtari tyre meve dhe, dhe hinit të spija një ushtari tjetër pikë 17. E shka boni, ai ushtari pronori spija sukonati, o kanë luftë t'dërgon. Respedi zonauta ka imrena, mrena gruavet. E zgjaboki ka rën shtat. Ka harburi vet. Kur e ka boku, u shkali më lete këtu në spital. Ka thon meta natën dash më im ushtrehudikon. Ka thon po pse ke rën kauçta? Se ke rën shtratën? Ka don ko gruemi. Ka thon po soni thamon e njeri çupi kauçit tan. Po son e porza, ona njeri, ina te kia pjesa. Dhe shikosh ka thotu sam e bë mun kith. A i dini tot ma ja xhelojia se kto çka u ka? I ka thon kështu. Me vao me zonë dhe ne haruju. Çka çka? A te muslimanëve zot, atë Gazi Saadi kur e ka pa, ka hani njëri uh, uh, të pensioni ka thonë njerëzulla kum gjetë grënë të më tobozin. Ama s'ka pas dëshmi dhe kanë dhënë ritet të mallkimit. Masi pensioni ka thonë, "Pares me prej Allahu zhidhje." Saadi ka thonë, "Jahsul Allah." Jahsul Allah. Më mndodh mu çë kjo. Unë e zvitetin. Në kuptimin, unë e kuptova gjë që kumzon. Po un nuk nuk nuk, nuk ti bi ato gjallat. O. Me pa po, un e grënë tenë me dikan. Un nuk ta biu un ata hiç. Nëse somi isa sahabe, a be shëvnë xhelozo? A la më xhelozia mua. Ja mirë ato xhelozia. Dohet më rrej damari muslimanit. Duhet më kur ti kur ta shën familje të vetë që kanë një lloj veshje, kur ta shën se kanë një lloj laqurice, bëra më rrej damari. S'po thamë me dhunë, me bodhë diçka, dhe me me me domthon me, me me forcë me bodhë diçka. O me rrej damari valla, më dhan këtë spië e e, e, e mora keçja. Sa spiëve, o, o vezë, kish veshësh ka po del. Po pishë tu bunden. Na pejona. Dëmonë, aje ka kalu një, b... një burë të rebura Edhe ka dalë Dëmonë, në të shpi ka një munges Një munges, damarit si Saadit I cili tha për jënë sam A për shifë një Saadin Tha po, tha unë alama gjeloz Allahu është alama gjeloz Për këta e ka bo haram zinaja Më zëra, Allahu nuk e donë zinaja Nuk e donë me fletë një burë me një grytuje Nuk e donë Allahu, te bareke, bareke Andaj tha shka shkata Jusufi Tha kur nuk mundë me shpëtue Zullum qarët Tavarjan Ozelayit n tjetër që ti hap pas rrug, ai del çeli vjen pasaj në në rrugën e arshme, ai i 24 kur është kush është duke e përcjell me mushaf apo me Kur'an, Fadallahu tebarake ve teala, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'abuhana rabbih, kethalik linasrifa anhu as-su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Fadallahu jilwala, walaqad hammat bihi. Selamət çkaç ju vrsul e pa dba ajo vendosmëri me e prek yusufin walaqad hamat bihi yudhatina yudhati allahuje llah wala u hamma biha ali usku ali usudi shkoi mendja por u ndal i vet se ka shku mendja laula me, sigurisht se çe pa argumentin e zotit vet yusuf alayhi salatu sallam fatallahu jallahu wala kështu ne ia largu yusufit Esu e tkeqen O e lë fahshe Dhe amoralitetin Pra e karujt edhe pizinajes Edhe pivrasjes Se ato ka ndosh njerën e vrat A bo, Allah u gjithë Dhe kur ka dalë ndër Dhe të shumë i legjratën e arshme Kur ka dalë ndër drejtët e burivet A moj burivet dhe juz Dhe kur e ki burin dhe juz Dhe shka me bo E ka qilu e një akraba i kse gruhe Dhe të shumë a me lejnë Allah u të bareke Të bareke o të tjara Dhe të Allah u gjithë Vë ishën nga robriton shumë sigurt dhe e ruiti ke sinqeritet Yusufin alayhis salaatu was salaam. Shigollë vezël tani dimëisht Ibn Qayyim al-Juzeyni a pa uh, ju dha pas. Ati i shkoi mendja, Allah e pështoi me argumentin çka e pa. Po. Ë, uh, këto vezël Yusuf uh, Ibn al-Juzeyni thot Yusufit ju kanë mbledh. Krijt ta faktorët për me për me ronta dhe skara. Por më kuptuat ti vëllai. Musliman. Çka çka është rujt e Jusufit, duhet të më ditë sa gjana i u kanë mbledhur Jusufit. Do gjana vezë çka thotë, ibn Qayyim, ibn Qayyim al-Jawziyyah. Thotë, Sufyan <imit> al-Sayyid, o kan dija në majën e Ebshit. Jo. Donë anëta Allahu ja o hamma biha, aybura. I, I ka shkumë endja. Do të thonë në majën e Riniës. Është më vonë një plak më kanë. Rrë. A në majën e Riniës? Jo. E dyta. Tho t'i pënkajim e gjëzije. O kanë beqarë. Shka në gjëzije. Beqarë. Kjo e hëndërë zërë zjarënë. Tho t'i pënkajim e gjëzije. Dhe ka qenë ngurbet për familjes vetë dhe... Njëri ju rruhet në vendin e vetë, ajo që nuk... ka nuk... Që t'i kurien vend ta, dhëtë më së të më shohë e filanin se më një bonar e zilë. Kë i këpok u shkoj, përgjimu ka Europa, ka Amerika, dhëtë këtus, për Shqip ka kë qëto u kanë Yusuf alayhis ja salam. Pra lirish ka ka doon, kam u ndëruem emrin komplet. Unë ngurvat, kush kush shumjas babës manjas kërkam. Unë i paramenu kur kanar vazite vet, se kan joft. Ara fahum wa hum lahum munkirun. Ai jofti ata se joftën. Vllaznit e vet se kan joft kur kanar. Po pa, paramë lot të tjerat. Pra kon gurbet. Thotim anqaim al-Juziyyah. Fat. Gjithashtu u kanë në suretin e Hizmeqarit. Rrob i shit E dhe zë Robi uh, Ka pak prej marrës në qëqëri Se sa Se sa I liri Kështu ka qenë në kaluar dhe zë Qa i bekë dhe zë Por shumë Ska familje Kërën një familje në dërshme dhe zë Me ba me ndodhë një skandal Zotin rajut në të ta O shumë e ma Do komunitetet që Ska shumë vler Do familje që s'kanë shumë vler A bo Në atë ko Robi shka ban As që ka Që ka ja, mor Dhe shëriati kështu e ka trajtuve çë trajtohet prej prej të lirit e i lirëve dhe zor andaj për shembull hindi hindi uh nana Muawias uh gruaja e Sufyanit uh kur i ka dhënë besën pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam mos më bazi ka reaguar be ka reaguar gruaja do e ka dhënë besën me ushmëse më bazi jo ndajoj ka reaguar ka dom të sa ban gruaja lirësinë jo gruaja lirë më bazi jo u kanë mallt ato Ah, ju serio, poreshë atë ka tjetër. E tani vetëhtu çka ka ndodhur? Thot i Banka i Melxezije, po kë kon Europ. U fundi vuni se diis me çartë çka von. Apo, tjetra. Thot i Banka i Melxezije. Edhe Mëherana thot se ajo te lip, jo ky. E era në punën kur gruaja insiston. Apo. Ana por çheimë, Allah oksel ka krijuën. Kur buri dëshiron gruajën, ajo pengohet kiska ka ban. Kur ajo dëshiron, kis mund me duruaj. Kështu e ka falallahu i, i Thot, apo, dhe lula. Çka do të bën kë i mëlojzie? Thotë, zakonish për shembull burri vërsulët, apo andajse rallahu i dhe lula kur e ka përmend, kur e ka përmend eh zinojan në Kur'an, Allahu i dhe lula ka përmend nihar, nihar e ka përmend zinëçarkën, mosani zinë zinëçale. Huwa zaniatu wazani. Zinëçarka mosani zinëçale. Pse e ka përmend iar grujen amoral e pasaj amoralin? Sepse kanë dhënë teatrat Nëse gruja apstenon Kur së në banë hëtë diçka me ta Apo Shum, Nëse gruja zdo Kur buri së në banë Dhuna diçka tjetër Apo E mirë o dhe shër Nëse gruja donë Do më thonë Kja ka qelë dhejnë burët Apo Ja ka qelë dhejnë Ja ka qelë dhejnë burët Për ajo që ka ja hapë dhejnë kush është Osh gruja A dhe ka thonë Sallallahu aleyhi sallim Së kom lanë fit në numetin tem Ma me zarar Ma me sik Por burrëto me ditën sesa grat. Andaj ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam, "Runu pi dunjas, runu pi grave." Do të thotë, po jam duke thonë runu pi kë dunjës, ama special runu pi grave. Sëdo wallahi arrezikimat. Pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasalam rreziko yok yok ia ja, ja, kamsu sahabeve. Ajë në mënyrë detajale se njerëzit muret pi grave, derisa u ka thënë abishipit so të shoqit të Izraelit, që janë bita të Izraelit ka thonket që këtë shashë, ka kanë mëri këtu e kanë pigrave a më në komuniteti malë me plotë për nga më bërë për nga më bërë, që ka artë disa transmitime, 70 në detjë ju kanë artë që shqqqqë ju për i grave, pi grave, pi epshëme dhe shqqqë në vëzër, sejtë kitë botë asot që pëdo me e deviju njërzimin pi ka pëdo me deviju, pi grave andë shqqqë dhe thotipë në kaimë elqëzije a i s'ka lip a i s'ka lip Edhe edhe më shumë. Gjithashtu dhaçar, ëh, eranın punën thotë i ban kajme Eljuzia, se u konë në Europë dhe e ka kërçnu. Ti je më çani jam? Ti dush pra, më? Unë mund të përjashtupi këtu, ti shkif famil, ti dal jashtë. Që thotë, apo juve para në për shemb, me të kërçnu me botkëçën. A janë ka kërçnuan? Gjithashtu thotë i ban kajim, ëh, Eljuzia, thotë e shton këta se ajo po det ju ka sill. Po det ju ka sill. Hajni një herë, pshton dy herë, tre. O, ajo për deti u ka silë Gjithashtu, thot, Ibn Qajim El Gjozie Ajo u kanë sultanin e saj Kjo u kanë sultanin e saj Ajo u kanë në buken e saj Ajo u në trupin me bukë tyje U burri janë të ma me bukë tyje Aki një po një zërëzër kërthoni në unë të ma me bukë tyje Da me këti skuzon mu e me refuzu Më gjithashtu e ka refuzu e Josufi sallallahu alehi Sallallahu aleyhi sallallahu alaihe sillem Gjithashtu lezer E kam shel dhere Por Jusufin sallallahu aleyhi Vesellem, uh, gjithashtu Thot i bënkaji me gjëzije Edhe o kanë i siguruar Ajo ju ka ka dhuk ketë qërptoreve tjera Më zgaboni me artu O kanë i sigur që i është e dikush Dhe ketë që të thot i bënkaji me gjëzije Janë mledh të Jusufi salam, Që nuk mledhën të një njeri vetë se benzina Nuk mledhën të një njeri vetëm se Vetëm se benzina Ando e thot i bënkaji me gjëzije Këtë këto ju kalmletë dhe ka thanë Jusuf a.s. Ijo, nuk e ba këtë punë, ma adë Allah, Allah unë arojtë. Pasale zë kanë diskutuar djetarët se uh, Fjallallahu gjeluala lawla uh, e burhanim rabbihi, që ka paaj? Në pojë Izrael i leate thuët, i ka dalë Jakub a.s. i ka dalë Gjibril a.s. Eksu më radhë, këtë të nuk qëndronë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ana juqai duse Allahu ja ka ndaluket mund. Andet Allahu te bare ke u tala sigur mos ta shifta argumentin e Zotit vet. Cili argumenti i Zotit vet? Fakti nga selleza. Dietash farka nda. Nëse del ja, nëse disa thon i ka dal ja Alaihi selam. Pse kre... i ke Alaihi selam? Sepse ne dal ba, ba këtë nall. Po shemozo, ata që bin ton xhera Allahu na forcol te gjithë ya Rabbel alamin, na pasron. 622 dino me çel derëm baba vete thon ukri është durën gëra vet. A a Pro Jufer por para në syret edhe u kanal. Por për Jusufin. Siç e thon edhe ç'çolli e ban? Me me ta çel deri në babat dhe ti thuaj, jo jo, kurdë jo sikashtu bë. Apo çe ujin. Apo ama jo. Allahu bemad. Anëtham na'ad Allah. Ai çka i tutna dhe. Anë dashur, sho por nga izraelitët kanë qenë mendu i ka dal baba i ka kujtuë qysh e kanë rruitë këtu me radh jo zot kujtu zoti subhanahu subhanahu wa taala fasayyadallahu tabaaraka wa taala balaksu ana amma biha tp ibn qaim al juziyya nëse thot dikush oshpordorë një tashë ajo ju versul edhe ky u versul ama këtë nuk kupton ashtu zot ju versul ajo edhe këti më shkoj mendja thotim anka i meljuzia është komentuar kjo në dy forma forma e parë është se ai Uh, nuk ju ka vërsull Pra, do t'ju vërsull e Sikur më sta shif të faktin Dhe komenti i dhe dhe dhe cilë është, është E da është e vërteta është se i ka shku mendja Për me argumentu se o burë So i s'ka po tavolin A s'ka po drum Nëse njëri thë A hitë si ka shku mendja Jusufit Jo i ka shku mendja, so i burë A po, i ka shku mendja Për Allah e karujt E da zërë njëri ju për qemull A mërkatavi ka than Indar shumaj i cili ka këhuvetë Edarud. O njani po çejmall, ë i gavo në lodhja, çka kur var e fshi. Domethën, mashallah, po çejmall puruike. Ani alhamdulillah që rruhet, ama nuk ok, joh, si që qartë, që ka kjo sin 20 vjeçardhi, çka ka thën pejgamberi. Pe ajo më ka thën, "Allahu çesh me nidjol, iri, iri, iri, iri mund të mbosh kamos." Apo provokoi at prej epsheve, edhe ai rruhet, thotë jo. Ka thën pejgambela e selam, "Ke ish Allahu, ju thot me lajë, ç'i nji këta." Ç'i sa iri jo. A gjithë dhe ka të epshe ka, qire që shporu, kjo dhe zërë, ajo vlera, apo? Ma di ka thonë për nga mërë a.s. Njërin nga shtatë njërzë që të ti futë Allah në në hië në ti, në nditën kër nuk ka hië post hië e, hi e arsit Allah u gjilëvala, kushë në dhe zërë, një dja liri i cili, një gruje me postë, si kjo e thirë, hecë këto? Ki Kë thotë, jo, jo, Allah e ka bërë haram këta. Kjo është një rikuroi, i ri dhe ruhet. E lutem Allahu që Allahu të na ruajë deri në deri në takimin me Allahun te bareke te bareke ותאלה. Tadhallahu jil wala kedhalika linasrif anhu as-sua wal fahsha. Tadhallahu j. Këtu na e rujton. Wallahu izza. Wallahu njeriu, nëse mbështetet forcat e veta, epçi nuk vet. Uji nuk vet. Zgjarmi nuk vet. Forca nuk vet. Anëdut me Allahu jil wala. Meqan ya rab ruya. Ru mu, ru gry, ru baban ta, ru nanan ta, ru evladin ta problet se sepse na nuk kanë ataqat në anadliks në njeriu vjen likshto njeriu likshto andaj çka thot Allahu xhelova ke dhalike çu shtuna djega na po na e rujtëm nasrif anhu na eshman djega do të thotë eshman djega sa nevoj vjen njeriu Allahu me biçëjavë Allahu na shmang biçëjavë ya rabbal alamin qad Allahu tebaraka ve teala dhe e rujtëm nga e keqja prophesinosa rujtëm edhe nga e keqja çka e keqja Allahu e keqja kan thon e keqja është apo pasojë më ba zoti na ruit më ba çka e kap njëherë domethënë pastaj ai kipon njëri por shumë sa më i madh që më ra në butëqe thot po subhanallahu ç'i se e vona më nuk e di nuk e dinë zot vallahi nuk e dini ju në xoksat atë të shkavon të çia sa hasrete të çtimrena edhe kur të shani devoshim si ska ra në butliga thot para më të isha kanë edhe si kur mos më ba këtë punë të keqe apo hadh zot Allah na ruitom mos të cikletave me zani Yusuf alayhi salatu alayhi salatu salam Këy duazer këo me çfarë faktori? Me çka u urrit Yusufi? Për me çka u bë seve vallallëu më urrit? Thet Allahu jëluala inhu min ibadina na robekanaka. Sa asht vlejë Allah zoti më than pikë këtë robve, a kit rob, në korob, në robrin universalë. Ama më thanë robit dashnijës, para Allahu jamë na thanë neve, se këtë filan apo shifni, robe ka. Po robe ka. Allah na bop roptë tinë ya robbel alamin. Iova ja shrob i ka thon el muhlasin është i sinqert, kë vetë për mua jeton. Në e lusëm i Allahu në gjela që Allahot në ru bitë qijave E lusëm i Allahu në të bare kjo vëtela Sikur që e ka rujtë Allahu në gjela Jusufin a.s. nga së provat Nga të gjithë nga së provat e lërmishme Allahot në ruhen nga së provat e kësaj dunjaje nga fejtën tek saj donjaje nga te lashet tek saj donjaje namu sallallahu xiat kurse jemi te pritiftarin me prit sofrën e madhe te xhenetit allah te bareku ve teala elus be allah jeloch allah te bareku ve teala kushje kemi çlluar allah dashuvlei kushje kemi gabuar allah na fal elus be allah jeloch allah te bareku ve teala musliman kushje jan allah te ndemon fuqaro as kam orne vetor bunyak ketim te veja te gjitha allah joti kemi me rahmeti vet edhe ne bashkmeta yaqulu qouli hada wastaghfirullahi li ve lekum fastaghfiruhu inne huwal ghafurrahim walhamdulillahi rabbil alamin